إن اشتقنا قد كتاب الله وهو الهادي انت محمد صلى الله عليه وسلم شرر الأمور مختشاتها كلها بدءة ضلاله وقلة ضلالات في النار اللهم الله أعوذ بك يعوذ بك من عذل الله أو عذل الله أو عذل الله أو عذل الله أو عذل الله أو أدلما أو أو أجهلا او يجي هل لي ربي يجتني في رزقي و بارك لي في ما رزقتني و محبوبا في قلوب إبادك وعزيزا في اعيونهم تجعلني وجيها في الدنيا والآخرة الاخره المقربين يا كثير النوال Ya Hassanan Fial Ya Qaiman Bila Zawal Ya Mumti An Bila Misal Walaka Alhamdu Walaka Al-Minnah Walaka Al-Sharafu Ala Kul Lihal Allahum Aqsim Lana Min Khashidika Ma Tahulub Iyi Bainana Wa Bainama Asik Wa Min Taatika Mato beli gunabihi jannatak, wa minal yakinin, mato hawinubhihi alainah, masau ibadunya, wamatte nabi asma ina, wa bizarina, wa kuwatinah, ma achiyatna, ujelhu alwarizamina, Sallallahu ala syyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa ala al-muallifu sayyidina Al-walid al-habib Muhammad Bilalabi al-maliki al-hasani Rahimahullahu ta'ala Wa qaddassa sirrahu umar Bilabbasi radiyallahu anhumma Ma'na Awasul Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas Ah Rajal Bukhari Fisahikhih An Anasin Anna Umar Abna Al-Khattab Radiyallahu Anhu Kanu idha qahatu oleh الناس di daka ketika mereka tertimpa paceklik Bistusqa al abbas bin Abdul Muttalib Anu'idakahatuh itu Jumlah muqtaridah itu Anna Umar Ibn Haddad Istasqa Memohon hujan Bil-Abbas Dengan Tawassul Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib Waqala Waqala Maka berdoa Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyina Ya Allah engkau eh, Ya Allah inna kunna Sungguhnya kita kunna Dahulu ada kita Natawassalu ilaika bin nabiyina Kita bertawasul kepadamu dan lantaran nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau menyirami kita seperti menurunkan hujan kepada kita wa inna natawassalu ilaka bi amin nabiyina ya fastina wa akhraj az-zubair ibn bakr fil ansab dalam kitab al-ansab min turukin dari sekian banyak sanad gholeiru yani akhir jariru hadi alqishata bi absata min hada dengan riwayat lebih <coughs> maksudnya lebih lebih luas lebih panjang lebih luas Min hada daripada riwayat Al-Bukhari Wattalki Suha kalau kita mencari intinya dari kisah itu adalah Anabdillah ibn Umar Qala Istasqa Umar ibn al-Hattab Amar Ramadah Wifatqir ar Ra Ar-Ra Fatahfi Fil Mim Ar-Ramadah Semiat Bidharika <coughs> yang dinamakan di sana hadil am, di sana bila jika yang disebut Am Ramadah, jika seratita tayuli ramad, karena banyaknya perterbanannya, debu, dek tiba hasil tertahannya hujan. Istasra bil Abbas ibni Abdul Mutalib, fathabun nas. Wa ya ayyuhan nas inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana stune kanyine piro suril lasa kana ya roningali lil abbas maring al abbas ma ing opo ya roningali kanyine pi al waladu lil walid anak terhadap orang tuanya Sayyidina Umar mengatakan Bagaimana Rasulullah kepada pamannya ini Pandangannya Terhadap beliau seperti apa ya, Seperti pandangan seorang anak terhadap anak orang tuanya sendiri Faktatul mongkau Nikutana syiraka biayun nasbi rasulullah Sallallahu alaihi salam fi ammi halbas Terkait kerupamannya alabbas watahiduwa silatan guna agno siroka pehuing amil abbas wasilatan lantaran ilallah. waktu itu saya kenapa disaman beliau kemudian beliau memaparkan tentang bagaimana sikap rasulullah dahulu terhadap pamannya ini. Dengan perlakuan anak berhadap orang tuanya, ini adalah pamannya. Ya, hal ini mesti kali-kali ikuti. Batahi itu wasiatanil Allah. Kut <tuh> <tuh> uya <tuh> Abbas. <tuh> doa <tuh> panjenengan ya Abbas. Wa kana min doa i radiyallahu anhu. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidhambin Wa lam yaksyif, wa lam yaksyaf illa bitawbatin Ya Allah, inna usni kelakuan lam yanzil bala'un Mudun tumurun napa bala' kecupuk lawan sebab dusuh malam yoksyaf kan buat nanti pun hilang lagi, tidak disingkap kecuali kita ubatin kelahan taubah wakata wajahal kaum bi sam sampun madep sopa kaum bi lantaran ingsun bilaika domateng panjenengan lima kani. Kerana kedudukan ulama tidak begitu asyik naik panjenengan. Bahdi Aidina, ini kor tangan-tangan kita sedoyok. ilaika datang panjenengan pitunubi ngowo kelawan piro-piro tu -piro sok. Penawasina ilaik utai piro-piro upun-upun kita. ilaika datang panjenengan pitabati kelawan. Tawbat Faskina al-ghaisa Maka mungkin jenengan paring Udan datang kita Maka mungkin paring panjenengan yang kita Al-ghaisa udan Wahfad Allahumma Wahfadillahumma mungkin joko panjenengan Ya Allah Nabi ya kak Inai panjeningan Fi ameh Artinya Kalau dahulu Bagaimana Waktu beliau masih hidup Terkait dengan Rasulullah terhadap beliau Ini seperti Apa dalam memberikan perlakuan dan penjagaan maka hal seperti ini tetap mengkau jagai Allah fi ammih fa'arkhati sama'u mislal jibal mengkau apa langit mislal jibal ingkau yung pamanik gunung ini yani, ini yani hujan itu kemudian kayak gunung turun aja harta akhsobatil ardu sehingga menjadi subur al-ardu tanah wa'asyan nas hidup dengan senang an-nasuh wang aqe wa'akbalan nas alal al tamas sahuh nabi wang madab sebuah wang aqe yang didadang maksudnya alal al-basi ingatnya syaitan abasiya tamas sahuh nabi musab ngusap Ya, Ini tanda syukur terima kasih masyaAllah Allah Usap-usap Anasbihi kelawan Abbas Waya kuluna podomatur Lahumareng Syedina Abbas Hani anlak Yasakial haramain Hani anlak Yasakial haramain Hani anlak Enak Enak <tuh> Maka qala kan di panjenengan haramain tu yang ingkang maringi nyinom memberikan siraman terhadap al haramain wa qala umar radhiyallahu anhu annidzalika hada wallahi al wasilah ila ada wallahi demi Allah alwasi lati gibasiri kuasi la ilal mariqus ya Allah. Wal makan dan kedudukan min husaik al-Abbas. Wal makan dan kedudukan min husaik al-Abbas yakni di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abbas bin Abd ibn Akhih dalam hal ini dalam yang berkaitan dengan yang tersebut anshad Ngawi syair Syafa Abbas bin Abdah <tuh> Ibnu Akhi putra tuluri Sayyidina Al Abbas abyatan ing pira profet syair minai Gusti Allah saking bi ammi saqallahu al hijaz wa ahlahu asiya ta bi shaybati umaru bi ammi lawan lantaran pamaning sun Allah paring siraman nurunake udan soko Gusti Allah Al-Hijaz an-Hutan penduduk Hijaz asyiyata yasqas ashaski disore ari yas taski panjenenganipun nyuwun turuning udan siraman ishaibatihi lawan ketua, lawan ketuaan ini yani, kena, kena, kena, karena ketuaannya, <coughs> Yashtasi, Yashtaski, Isyai Batih, Sopo Umaru, Yashtaski, Yasiiyatay, Yashtaski, yang dalam sore ini, Yun turuning hutan, Isyai Batih, lantaran ketuaan Al Abbas, Sopo Umaru, Umar. Waqala ibnu Abdul Barwa fi ba'dir riwayat <tuh> Ini sebagai riwayat Fa'arkotis sama'u izalaiha Mengkau nurunak ke apa langit izalaiha Asal maknanya ini berarti selam dunia Berarti ni faja'at mengkoteka apa langit bi amsalil jibal kanu kaya ngumpamani gunung-gunung hatta stawadil hufar sehingga jadi istawat penuh al hufarubi rabiro lubang istawat penuh al hufarubi rabiro lubang bil'akami kelawan tumpukan tumpukan pasir bil'akami lawan tumpukan tumpukan pasir wa ahsabatil ardh latati subur apa al ardh dana wa nasu hidup lawan apik so panasu menongso wa qala radhiyallahu anhu hada wallahi al wasilatu ki wasila ila azza wa jalla wal maqanu minhu lan kedudukan saing al abbas jadi kedudukannya di sisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waqala Hassan bin Sabit Sa'ala al-imam Waqad tataba ajadbuna Fasaqal ghamamu bihurratil abbasi Ammin nabiyyi wa sinwi walidihi Alladhi wa risal nabiyya Bidakatunan nasi Ahyal ilahu bihil bilada Faasbahat muhdarratal ajnabi Baedal yasin Baedal yasin Salah al-imamu Ini yani imamul muslimin Eh Umar Salah al-imamu ini yani Umar Wa qatta taba ajadkuna dan teman berulang kali cat puna pada klik kita fasakol romamu muka nurun nak udang opal romamu awan mendung bihur asbabi bihur bihur rotil abasi bihuroh kelawan dikawal karena beliau menjadi <coughs> Orang terdepannya itu hurrah Hurrah itu maksudnya orang terdepan Berarti dikawal Hurrah til abbasi Kelawan dikawal Sayyidina al abbas Kenapa dia Orang yang terdepan Maka maksudnya dikawal oleh al abbas Amin nabi Yaiku pamani nabi Wasin wi walidi Langkang tangmu Langkangmu pamani Sinwi ayah misli Sinwi walidihi Sinwi walidihi Sinwi ayah misli Kang pamani orang Tuhan Kanjeng Nabi Alladi warisan Nabiya Kang marisi ing kanjeng Nabi Bidaka Bidaka Bidaka ayah Sakol Ghumam Bidaka ayah Sakol Ghumam Bukan nasi orang kafe menunggu soi sokoyo mono. Jadi Rasulullah juga di antara mujizatnya adalah kapan juga permintaannya kepada Allah disambut segera dengan turunnya hujan. Bish tasqal wamamu apa? Iwa jihil kerib. Ustaz kalau mamu bawa jil gari, yang ini juga dilakukan oleh paman beliau. <tuh> Jadi Allah berikan keramat yang tidak kalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhi <tuh> al ilahubhi al bilada marqur sabaq kusti Allah bihi kelawan al-abbas al-biladain naqri fa asbahat muhdarrat al-ajnabi muqaddati afar bilati qur muhdarrat al-ajnabi ijrul yuraya di sekian banyak sisi muhdarrat al-ajnabi ijrul yuraya di sekian banyak sisi Pak yas setelah ada keputus setelah ada keputusan ba'dal yas setelah ada keputusasaan kana pacaklik waqalah al fadr ibn abbas ibn udbah bi ami lawan lantaran pamaning sung allahul al hijaza menyirami nuranakmu dan sepu gusti allah hijaz wa ahla lan penduduk hijaz asiyata yastazki di sori Minta turun hujan Bisaibatihi dengan ketuaan beliau Umaru Abba Sayyidina Umar Tawajjaha bil-abbasi Fil-Jadbi ragiban Tawajjaha ma'adub Soba Umar Bil-abbasi Kelawan lantaran Al-Abbas Fil-Jadbi Dalam naliku Bacaqlik Ragiban Tawajjaha ragiban Ay ilallah Tawajjaha ragiban Ay ilallah Fama karro maka tidak melangkah sebagaimana menyerang maka tidak melangkah mengkora melangkah untuk melakukan permintaan itu hatta jaa sing ngteko dengan terus-menerus bidimati dengan terus-menerus hatta jaa al-mataru bidimati sing ngteko apa al-matar udan bidimati kelawan terus-menerus kewiriwayatin watafikan nasu lantumandang so pemenung so kemarin dah enak belas ini terahman itu Kalau soalan yang selong, yang mesti ngacing selong, mana enak, tidak punya semangat. Watak timan dan disiakiri amhi, mareng pahamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafsi atas diri beliau walaupun dia menjadi imam mubalaghatan fi tawassul di sini ada kepentingan yang tinggi kepentingan yang tinggi fi tawassul bi alaihi wasallam mastato apa yang dia mampu untuk melakukan wa dan menganjurkan lan anjurake wong akeh alat tihadil untuk menggunakan Syiddina Abbas wasilatan ilallahi jalla sya no wa kadhalika ittahadu huwa wasilatan bitaqtimihi liyad'u liyaqimahu bidzalika maqama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kina kana hayyan. Begitu pula etahukul menjadikan Umarhu ing abbas wasilat dan tati wasilah. Tidak timi lawan <coughs> mengat depan yani, supaya beliau ada di depan lihat uak supaya ondongo liukimahu. Jadi sini ada hubungan dengan untuk mendudukkan beliau Mendudukkan sebuah umar hu ing al-abbas bidhalik Klan muqono takdimihi Mendudukkan muqama Rasulullah pada kedudukan Rasulullah SAW Li yuqimahu berarti muqama <tuh> Li yuqimahu muqama Sehingga saya mesti ni maqama tadi Karena yuqimahu tadi muqama Muka Muhammad Rasulullah S.A.S hinakan, nandikan yang onoh, sepekan jenaki, kain api kuhayan, iku isih kesang, bagaimana melakukan mamanya ini sebagai ayahnya sendiri, dan sehingga harus mendapatkan kedudukan ini untuk dikedepankan, walaupun beliau adalah Amirul Mukminin, tapi beliau harus mundur dari haknya demi untuk kepentingan bertawasul bi Rasulillah salallahu alaihi wa sallam lewat pahamannya bastas kok mongkonyuhun turunik mudan sopuk umar lahum karu'an nasbil musallah ono'ing musallah ya ini juga dari sisi tempat pun tidak sembarangan tempat maka ditempatkan dinamanya al Musalla yang dahulu pernah menjadi tempat Rasulillah salallahu alaihi wa sallam untuk khusus salat id merupakan satu tempat yang sudah tentu tidak kalah dengan uh, kedudukan masjid ketika uh, tempat ini yang memang hanya dipakai untuk sholat id uh. makanya tidak mestinya terus uh, tidak kemudian terus Karena Rasulullah ada di solat id di maka kemudian eh, yang lebih syar, lebih utama adalah di lapangan. Ia ya, kalau lapangannya memang di kalau di lapau-lapau lah lapangannya kidang tu tu apa? Nah, eh, lapangannya untuk umum ini tidak musola ini memang eh dikhususkan yakni untuk kapan disiapkan hanya untuk salat. Sudah enak sama sekali. Suaraku lumayan mulai saya mudun. Oleh. Allah umbil musalla. Ini kenapa di di musalla? Karena musalla itu sendiri punya kedudukan sebagai tempat yang terhormat. Tidak kalah seperti masjid. Ya. Cuman ini kan masjid yang tidak permanen merupakan bangunan aja, tapi kan namanya namanya musalla. Artinya jadi <tuh> waktu itu bisa jadi kalau minta hujan bersama ya kenapa di tanah datar di mana saja bisa, tapi kenapa harus dipilih di musalla? Liyaquna ablagu fi ta'limihi. Dia kuna, supaya ono po istaskolamambil musalah ada ada istisqa ini abla ko fita lebih memberikan arti yang tinggi dalam mengagungkan Sayyidina Abbas walisyadah lan golek mencari bifadli ahli beiteh dengan keutamaan ahli beiteh atau dia kuna abla ko jadi rujuk Uzzamir Marekani Nabi tidak masalah karena keterkaitan menggunakan Sayyidina Abbas Paman untuk jadi lantaran ini adalah lima kanihi minhu karena kedudukan Sayyidina Abbas di sisi Rasulullah kalau toh Rasulullah kesang itu kayak apa sehingga ini didudukkan seperti siapa jadi ketika dalam cara untuk menjadikan Sayyidina Abbas sebagai orang terdepan untuk minta hujan Itu pun Zawq Sayyidina Umar Sampai pada memilih tempat pun tidak sembarang tempat Kan ini siapa bukan sembarang orang Ini adalah paman Rasulullah SAW Tidak kemudian bisa saja minta hujan terus dilak, di, di, di tempat mana saja Makanya di sini tidak di, dipilih di, di, di musalla, musalla, Musallah id maksudnya Liakuna abla wafita adimihi Walisya tidak biftah di ahli bait hi. Terucut zaman barangkali Nabi. Dia kuna ablaqafita adimi dalung aku ngaku kajin Nabi. Walisya dah yani abtolap biftah di ahli bait eh. Kelawan aku tamani ahli bait Sampai juga dalam berdoa pun. Jadi memilih bahasa yang Sudah tentu sangat berhubungan dengan Ketajaman Ketinggian ilmu Sayyidina Umar Min Ahli Dhaub Wabayyana Umar dzalik anu dhalik Fidu'aihi Khaisuqal Allahumma Inna kunna natawassal Kita sedaya ya Allah berin. Kita tawassul Ilai kebina bin bina fataskina Wa inna natawassalu ila kabi amin nabiyika yafaskina <coughs> yakni kunna Kita sudah yuk Wanten natawassalu ila kabi huru cihi bin nas Lan medale Kanyi nabi bin nasi ilal musallah Wa du'aihi lahum lantungani kanyi nabi lahum maring annas Wa sholatihi Lan uh, sholatih kanyi nabi bin klawan Bahaya ketakat darah dari kealena dan di saat ketakat tak menjadi ada udur dari demikian itu ini enggak mungkin bisa jadi eh, terjadi dan terjadi pelaksanaan seperti yang dahulunya menggunakan Rasulullah S.A.W dalam men hujan ini. Wahai ketakat darah dari kealena, subhanahuwatahuwabtir Rasulullah S.A.W fa inni uqaddimu makausti kula niku uqaddimu mengedepankan ngajokake man huwa engge menika tiyang sing goae simaniku min ahli baiti saking ahli baiti Rasulillah supaya apabila yakuna doa agar ada doa itu arja uh, lebih memberikan harapan bil untuk diterima wa arja memberikan lebih harapan juga untuk di untuk diijabahi Walamma daa Al-Abbas <coughs> Al radhiyallahu anhu Nalika indung sapa Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu maka tawassal ya tawassul Sayyidina Abbas pir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oh, ngono ya ah, ahluz zaq ya nah. <coughs> jadi bagaimana Sayyidina Umar mendudukkan pamannya Eh, seperti eh, Rasulullah menghormatinya Melakukan hal yang eh, Luar biasa terhadap amanya Seperti kepada orang tuanya Jadi berarti Itu sangat muliana Mulianya Sayyidina Abbas di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika Sayyidina Abbas diminta untuk Harus juga Mengawal permintaan hujan ini maka dia juga tawasul Birosulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesukaan waktu tak kerabat kaum bi, lanteman ngeparak soal kompi, ngawil lantaran pulau lima kani kerantan kecucukan pulau min Nabi jika jadi lima kani min Nabi jika ahli karabati karena kerabatan Allah minu saking nabi yika milafah fahfadillah umma nabi yika fi ammih jadi kalau dulu maklum bagaimana Allah langsung kemudian menyembadani doanya Rasulullah S.A.W sekarang kan ini bukan Rasulullah makanya fahfadillahumma nabi yika fi ammih yakni ikbal doai doa Iqbal doa ini ajli nabi gika, ora kok ikbal doa iki mko kula ngoten mboten. Iqbal doa ini ajli nabi gika sallallahu alaihi wasallam. Eh, ini kalau ndak Abuyang yang, yang eh, menjelaskan eh, seperti ini barangkali dari sisi doknya siapa kira-kira yang bisa membaca ya. Di mana telitinya beliau meneliti Lafad dari Lafal ke Lafal Ternyata di sini sangat mengandung arti yang sangat luas, eh, sangat tajam, sangat dalam eh, Jadi walaupun Sayyidina Abbas ini katakan waktu itu sudah sedemikian rupa Diangkat oleh Amirul Mukminin untuk menjadi orang yang mengawal eh, Dalam berdoa kepada Allah dan kemudian bagaimana Syaitina Umar, eh, jadi dengan begitu eh, sangat kuat eh, harapannya, seperti apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, dengan datangnya hujan, ya, maka kemudian dengan pamannya ini juga berdoa akan datang seperti itu pula. Dan permintaan yang sama, kalau dulu zaman Rasulullah, bagaimana langsung hujan turun, begitu pula waktu ini hujan juga akan langsung turun saya tidak apa sendiri juga ketika berdoa tidak kemudian, ini krono kronosopo yora, ini ya balik mana, orang sul-malih imam berkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falqadiyyah fil istisqa ada persoalan permasalahan terkait dengan istisqa wala silatalaha bitawassul alladhi nahnu fi bishatatil qalaq anhu wal ladhi waqa'a fihi al khilaf wa hada amrun ya'rifuhu kullu dhai'ain li'anna al qishatata tullu ala anna ala hadha al wudu Permasalahan terkait dengan mala istisqa yang tidak ada di, di mana tidak ada hubungan dengan tawasul tusnialah nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al al anu di mana kita sekarang sedang bahas ini wala wa ya di waqafil khilaf wa hada perkara yang arifu semuanya tahu <tuh> Bagi orang yang punya dua mata di anal qishah tadullu ala adabi wuthu Fakat asal bahobol kamu waktu cuilah ika matilis tirosa bisolat di mana mereka memang tertimpa oleh al kahat rajelek. Waktu cuilah ika matilis tirosa bisolat ilis diska. Walaupun ada yang cuilah imam ini butuh kepada imam Yusuf Ali bheh moyet ulahum, wajukimu mendekatkan hadis sairah al Islami ya Islam ini. Alatikana yukimuha An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Angna keaqihangki As-sairatul Islamiyah Subhan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Lamakana fidari taklif Kauhiri ha min syairidin Ketika ada Rasulullah itu Fidari taklif kauhiri Seperti yang lain Serisi arsyari itu min syairidin Min imamah Wa jum'ah, wa khutbah Men imamatin, kucumatin, wakutbatin, fiah wadaift taklifiah. Yang ini adalah wadifah wadifah. Pengsope pembebanan syarak. Layaku mu pihak alul barzah. Orang pihak lawan ikhwatif taklifiah sope alul barzah. Ling kita ikhlifian wom mesti kalahim pimahua atau mindarik. Yang nak putusnya. <coughs> Beban syarat anum daripada ahlul barzakh was dan kesibukan mereka alul barzakh bimahua atau mindalik. Jadi mesti ada satu hal yang kita harus mengerti tentang tawasul ini kaitannya dengan apa? Kalau bicara masalah istiqo dengan solat istiqo secara syarat, bagaimana harus dilakukan kutubun imamie dan sebagainya? Ia ya, ni siapa yang tidak tahu ya. Cuma kalau sudah bicara tawasul Ini kan kedudukan orang yang Al-Burtawas salbihi Kemudian bolehnya bertawasul Dan kenapa mesti harus tawasul Yang tawasul itu adalah Di antara Cara berdoa ya, Yang memang ya Dibenarkan di dalam syara Jadi Artinya kata Abu Yajid Jadi kalau anda harus bicara masa istisqa itu begini-begini, eh, orang usah dibahas. Itu dah usah dibahas. Artinya, ya katakan waktu itu, memangnya Syeikhina Umar za'uknya sebagai seorang umum, ketika masih ada uh, Syeikhina Abbas yang tertua, ya sangat mesti ini dok, mahu seorang ada di imam. Tapi ada hal lain yang perlu kita nah, pahami di sini adalah keterkaitannya dengan tawasul itu kenapa mesti ada tawasul kenapa menggunakan bahasa eh, Natawas nah Saluh Ilaika Bina Biyina oh, oh ya, ini bahasa tawasul ini yang perlu dipahami ah, hmm, jadi itu jadi antaranya <tuh> uh, Abu ya bagaimana ingin menjabarkan kejadian ini dengan mengangkat namanya uh, tawasul itu seperti apa ya <tuh> sehingga jika ketika ada pihak yang antipati dengan tawasul uh, kemudian cukup bagi Abuya menerangkannya dari sisi kedalaman ilmu uh. jadi bukan uh, bukan uh, menyampaikannya secara tohir saja ya akhirnya mestinya kembali kepada kedudukan siapa orang yang ditawasulikan begitu mestinya <tuh> artinya kalau bicara masalah salat istisko nanti kita tidak usah bicara masalah barenggono teman-teman Udhanapora mesti shalat istisko nanti di iso tapi Udhanapora maksudnya orang ngerti nah ya, ini kan permasalahannya ketika Syedina Umar minta pada Sini Abbas ini bagaimana akan terjadi seperti apa yang pernah terjadi di zaman Sayyidina Rasulullah wa Kemudian eh, bagaimana kuatnya Sayyidina Umar untuk membuat Ibnu Zaid asnaf ini? Kemudian seperti apa yang akan terjadi di zaman Sayyidina zaman Syaitin Rasulullah ini gak podoh sambung hati ini ya reso, ini podoh wali ini ini kan podoh, karena semuanya ini ini jadi makanya cerita-cerita tentang tawasul ini dengan ee, ke, dengan yang dengan, dengan, dengan, dengan doa kemudian kau langsung terjadi ini kan ya, ini sebetulnya yang perlu diambil pelajaran. Jadi jangan dari jangan dari jangan dari cuman pinter mengingkari saja, pinter mengingkari saja. Ini atas nama atas dalil-dalili, dalili dalili. Dalil. atas atas wah atas dalil dalili. Dan di antaranya cara Abuya ingin menerangkan sesuatu itu bisa dibuat menjadi dalil adalah kalau umpamanya harus dicari dengan dalil, kemudian ternyata itu dalil itu doa Eva, jadi karena doa apa itu dibuang wong doa wong wang do Tapi di antaranya, abuya di antaranya, terus kalau itu doa umpamanya, tapi kenyataannya dijabahi itu sebuah apa? Hmm. nah eh, jadi kira-kira lebih kuat mana antara kita membahas secara keilmuan eh, karena hati ini masih dipertimbangkan akan keberadaannya sehingga Bu ya harus perlu umpamanya menyampaikan lewatnya siapa siapa wasaqahu apa soharahu apa ini sebagainya ya. hmm. <tuh> Tapi kalau mau orang lebih melihat le lah, bukti ini diciptai kira-kira apa, apa kita masih harus mendahulukan Sebagai ini sebagai sebuah dalil, karena ini berarti bisa dianggap sesuatu yang tidak melanggar syarak. Bahkan ini adalah sesuatu yang disyarakkan. Sementara kalau merujuk kepada dalil itu masih harus ada pertimbangan tentang <tuh> kedudukan hadisnya. Di satu sisi mungkin orangnya hanya ilmu dok itu barangkali masih akan membantah. Luhan ku hadisilah do'if if. Ada apa masih dia berjalankan? Uh, di sisi lain kita bisa jadi jadi perbenturan dengan bukti ini di Kira-kira kalau antam milih di milih di pemilih bantah mulai kata si taraf, sengket eh? awal, uh, gituan gituan. Ini sama dengan solat hajat 12 rakaat ya itu di kitab-kitab surat -kitab, 12 serkaat itu banyak mujarab dimana pesan Rasulullah terkait dengan surat hajat 12 serkaat karena ini banyak muj, banyak kenyataan eh, terjadi ojo diulang noong bodo-bodo ojo diulang noong keruang <tuh> Jadi jangan sebarang orang diajari salat hajat pada saat ini. Bukan orang bodoh nanti eh, tidak bisa menempatkan atau mendudukkan eh, kebutuhannya ini eh, sesuai dengan yang menyenangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rancangan eh, ahli zahok ahli adab ternyata ini salat yang uh, kita merasakan mendapatkan <coughs> jawaban daripada Allah yakni termasuk sesuatu yang mujarrab. Kemudian ada, ada sebagian ulama bahas masalah ini. dua hal ini ini ini. Dari mulai perawinya ah, masih ada yang mungkin diragukan ini ini ini. Jadi begitu kemudian ada keterangan lain bisa dikuatin yang lain wah ini hakikisnya masih ada yang perlu diteliti katanya sing kene ku dijabahi sing kene mbakas masa diteliti apa orang nah, ya dinheiro, di antaranya meneliti tentang <t webinars> <tuh> antara <tuh <mamaratulations> yang dilakukan dalam salat hajat 12 rakaat ini dengan sabda rasulullah yang berkaitan dengan melarang untuk membaca Al-Quran di ruku dan sujud Jadi itu hadisnya Mas Zul, Jadi saya larang kalian untuk membaca Al-Quran di ruku dan sujud Sedangkan solat hajat ini sangat jelas termasuk di sana Yaitu membaca <tuh> Al-Quran dalam sujud Kadangkala salawat dua rakaat itu sekali salam, enam kali tasahud, eh, eh. enam kali apa tasahud di dua rakaat tasahud, dua rakaat tasahud, dua rakaat tasahud, dua rakaat tasahud kali enam di akhir tasahud kemudian sujud setelah tasahud sujud. Sujud Baca Fatihah tujuh kali ah, Baca Fatihah tujuh kali Baca Ayat Gursi Tujuh kali Baca Suratul Ikhlas Tujuh kali Baca La ilaha illallah waqtahu ilha syarikalah Lahul mulku walhamdu Yukhi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir Sepuluh kali Terus baca doa Allah maha ini asaluka bima akidil ezimin arsyik wa mentahar rahmati min kitabik wassmikal aladzom wajetikal ala wakalima dikata mah terus baru permintaannya apa hmm. para ulama jawab iki seolah hajat ini masya Allah eh, eh. Eh. banyak orang menjalankannya dan betul kemudian ternyata ya, mendapat jawaban dari Allah dengan mudah dengan mudah tapi ada sisi lain juga ada ulama orang bahas eh, orang bahas masalah hijabai tapi masih mengurusi masalah harawi ini, masalah ini, Terus masalah. Justru yang dipermasalahan, akhirnya kemudian dia ya, tidak mau menjalankan salat hajat dua hari ini adalah hanya karena di dalam salat hajat ini ada hal yang harus bertentangan, tidak boleh dilakukan, yaitu terkait dengan larangan Rasulullah membaca Al-Quran dalam sujud dan ruku'. Sementara dalam solat khajat dua hari kat ini ada bacaan Fatihah Yaitu Minal Quran ayat kursi Minal Quran dan Kullul Ahad juga Minal Quran dan justru beliau memilih untuk tidak boleh mengamalkan solat khajat ini itu ketika antum melihat seperti ini milih yang tiga rujuklah milih yang yang eh, apa milih yang mana u? Jadi ini sebuah fenomena, fenomena ya, ya, ya, fenomena. Ya. Eh, paling enggak seperti ini antum juga akhirnya bisa, uh, bisa uh, semacam mengukur. Jadi semacam mengukur ternyata di lapangan itu. Jadi kayak kita ini kalau sudah masuk rojab, masuk ini, masuk nisfu saban, tuh masya Allah. Ya ni kita uh, sangat perhatikan anni susah ban akan datang ini ini sementara ono hak dusudofo jadi diputal anda ndak orang itu kemudian diajak untuk alhamdulillah eh, eh. jadi bagaimana ini adalah merupakan satu sarana pendekatan diri kepada Allah eh, kalau tahu mamanya zo ifono toh masih masuk dalam at-tarib Allah Uh, At-targib, At-targib dan Fadal Idul Amal kan lebih enak kan Bukan disini Nah disini uh, Kita bisa membaca bagaimana Abu yang mengajak pada kita itu Jadi ternyata ilmu Jangan hanya sekedar apa, -apa Ilmu Tapi dibaringin dengan apa zahuk dengan atap. Eh, hmm. Nah. Jadi itu yang eh, termasuk eh, perlu antum ketahui tentang madzhab Abuya dalam menjabarkan keilmuan. <coughs> jadi sehingga beliau sendiri di, di pandangan orang-orang salafi itu di alih hadis Muhammad al-Maliki itu sufi itu gimana. Jadi makanya pandangan, mengapa pandangan as-salafiin terhadap Abuya mereka enggak mengakui kalau Abuya itu min ahlil hadis tapi minas sufiah karena minas sufiah asal pokok ajaran salafi itu antipati dengan sufiah ya, maka ketika melihat Abuya itu dan dikelompokkan pada kelompok sufiah maka hujah apapun seperti kitab sepoyok ini nih. akhirnya itu tadi Eh, eh, eh, hmm. Padahal ini kalau bicara masalah dalil Dan bagaimana kejelian dalil Kedalaman dalil Dan bagaimana Abu'a itu jadi eh, eh, eh, membawa Membawakan dalil Itu sebetulnya Masya Allah Jadi menunjukkan eh, Kedalaman ilmunya yang luar biasa eh, Sehingga ketika beliau ini juga Sangat mengaitkan Dalil-dalil ah, itu Tidak lepas dengan zog dan adab Kemudian akhirnya beliau Rupanya dikelompokkan ini bukan alih hadis ya, Alih hadis tapi Awasuh sufiah su hmm. ya, Seperti Katakan kita sekarang pelajari hadis Itis abbas ini Sayyidina abbas hmm. Itu mereka kalau membahas Masalah ini yang tidak akan pernah ada hubungan dengan Masalah tanah ya hubungannya pokoknya waktu itu abbas itu disurungi maami salat Allah istisqa selesai sudah ya. sementara apa ya membuat ini suatu hal yang penting sebagai bahaya tawasul, eh, tawasul dengan orang soleh ya. nanti yang kedua tawasul dengan eh, bukan dengan selain eh, eh, eh, Rasulullah ya, jadi jadi dengan as-salihin ba'da wafati Rasulullah. Jadi makanya akhirnya kami sisi pandang yang harus berbeda ini sehingga sing sing mulan sono sing eta. apalagi cara pandangnya selanjutnya wa man fa'ima min kalami amir mukminin sapa kang memahami saking dewe amir mukminin bahwa innamatawassala bilabbas istine tawasul kan abbas, abbas wala tawasul bi rasulillah terus ngendeli annal abbas sahayun wa nabi mayyit ya mesti ae wong nabi wis kaondo malah abbas faqat ma tafahmu Ini iki berarti <tuh> Uh, pemahamannya adalah mati. Sopo sing ngrene iso kon muni ngono. supaya antum pahami, jadi Abuya membuat dalil <coughs> Sayyidina Umar, uh, jadi bertawasul dengan Sayyidina Abbas ini, uh. jangan uh, kamu pahami ini hanya sebagai semacam salat istisqa' yang memang Eh, eh, ada syarat tertentu mengaturnya di mana ada imam ada ini ada ini ya. jadi ini tidak ada berhubungan dengan babut tawasul kalau toh pun Syedina Umar baman menggunakan bahasa innana tawasul ilaika ya, tapi ini justru lebih lah, di, dipegang betul kata na tawasalu itu dipegang ya. nah, kata na tawasalu itu dipegang jadi yani tidak hanya sekedar kemudian ini, bahasa, ini bahasan berhubungan dengan syarat istisqot secara syarat Justru kalau orang mengahami kenapa tawassu Masyidina Abbas ya maklum kan Rasulullah sudah mati Jadi oh berarti tidak boleh tawassu orang mati Ya wa kafara wa ma tafahmu wa la dan menang ingatasi wong mau wahmu pemahamannya yang salah wa nata'ala nafilan menyeru atas dirinya bi jahalatin lan kebutuhan kang dhahir awa sophia tinung tawafanatikani rayih qahira yang memasyai diri fa inna umar maqumar kulama yatawasal bil abbas Rabul Allahu Anumail Lailikarabatihimendaksurillah jadi jangan ada hubungan dengan makukannya Nabi SAW malah nasiadnya Abbas SAW tapi mestinya di sini ada hubungan dengan kekerabatan sediakas Abbas Syaikhul Sulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada hubungan dengan kemuliaan beliau jadi dari sisi kesolehan beliau kamal mahu dalikas seperti kamu juga mendapatkan uh, termahupisa bisa memahami dalil minqalihi wa inna natawassalu ilayka bi ammin nabina faskina wa huwa maka beliau dengan demikian sayyidina umar tawasul fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala ablaq alwujud jadi justru kalau aku yang memahaminya ini sebetulnya bukan <tuh> masalahnya sayyidina abbas tak tapi sangat berkaitan dengan kedudukan rasulullah Eh, kemudian dengan ini Pak sebagai ahlul bed, jadi apa kalau bukan karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Waktu Pak Udaan nyesiapkan albukti, lanteman ada saking kebenaran bukti sungguh jauh man ramal Muslimina. Wong kang nutukam Muslimin bisyirki lawan kesyirikan pucah babi dalik sebab itu maakalihi bicala juta wasul bilhayi serta ni ucapan ie si mandrama clan oleh tawasul bil haji clan wong sise <coughs> jadi ini lagi akhirnya berkembang dengan hadis ini kalau katakan ini boleh tawasul kerana ada bahasa tawasul inna tawasul ida inna ta tawasulika bi amine pi ami pi am bi amina pi gika kok pakai bahasa tawasul oh jadi kenek tapi nese urip ngomong se urip jadi nik kauri prati Orang oleh. Fa inna tawassul la Kalau tawassul itu kalau Rasul dia mensyirik ya mestinya majaza bil hayy wala bil mayyit ini Jadi kembali kepada asal pengertian tawassul itu ketika kenapa sih mesti harus ada makelar ya. ada makelar. Itu yang dianggap Uh, Pencirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya <tuh> akhirnya, jadi ya sampai seperti ini Abu ingin jadi uh, me mentahkin masalah itu uh, <tuh> supaya orang itu ketika menerima ilmu dari seseorang itu bukan serampangan, bukan serampangan, bukan ya serampangan. Jadi diterima dengan segala kejelian ini satu sisi mempunyai tawasul kebiahulah serik soalnya kenapa harus memakai orang cukup kita dengan Allah sudah ada jalan tol ut-unirah astajib laku wadidah sealah keibadian ni ini ni khorib Papua tinggi makelar-makelaran bareng kukunu nah bahasanya kainak ni san jangka makelar ya pipil pil mustafa balik mako jidana itu gak makelar jadirin Terus ketika ada hadis eh, tentang istiqomah Umar ini, eh, terus apa, hmm, oh, akhirnya berkembang ada apa, oh jangan masalah, bolehlah dinamakan tawasul, eh, tapi dengan orang hidup dok, orang mati yang diturut oleh hmm, eh, sementara sebelumnya sudah berkembang tawasul itu sebuah kesirikan. Nah kalau sudah begini, berarti faham tawasul lalu? Lo karena serikan macam jabil hari wala bil majid, yang mesti begitu. Allah taro motoraminggalisur anak tikot daru bubiah. Saya meyakini adanya daru ketuhanan mesti ibadah dan yang mendapatkan hak untuk ibadah, liwirinlah apakah Nabi Yen, Malikin, oh Malakin, oh Malikin, oh Waliyen. Wah serikut makovron wa nabiyyin aw malakin aw waliyyin wasirkum wa jadi apakah itu nabi apakah itu malaikat apakah wali wasirkum wa kuffarun la ya juzuna fi qayati tunni fi qayatihi atunnya wal akhirah fa al-shami tamman yaqulu inna kana hayyan apakah kamu juga mendengar ada orang berkata bahwa meyakini rububiyah pada selain Allah itu boleh kalau masih hidup ama batawafati fasir kun ada setelah wafatnya makasirik tidak akan pernah mendengar seperti itu jadi kadang-kadang di pekdal ngini huyong ngini ngini ngini jadi bingung di akhirnya bingung jadi memang repot sudah kalau sudah aslinya antipati dengan tawasul menurut dikait dua apa itu ya itu tadi eh <tuh> repot juga memang hmm. makanya banyak kalau harus kamu berdebat dan tenda uh, bagaimana mereka juga umpamanya bertahan untuk tetap tidak bisa menerima gampang penuh celorit senang Melayu nang usmari mulia ini betulnya tidak perlu berteliti-teliti. Permasalahannya kalau sudah pas tawasul ini dianggap syirik itu ya Abu yang pertahan kan. Mosok begitu orang tawasul syirik itu terus opo model sementara mayoritas kaum muslimin madhabnya madzhab tauhid, taat tawasul. Jadi dia katakan kaum muslimin rata-rata 90% ya itu. itu ya semuanya mengenal tawasul ini dan klaim tawasul ini syirik jadi jika diperjuangkan secara dalil yang mestinya enggak perlu harus berdele-dele eh, berdele eh, tapi yang namanya jadi menulis dalam kitab adalah sebuah suatu keharusan untuk membantah dan paling enggak kemudian kalau ada orang eh, asalnya yang tidak tahu eh, menjadi tahu oh seperti ini jadi gambaran kenapa harus ada tawasul wah oh, Jauh-jauh Abu ya sudah bilang bahwa tawasul apapun kalau puas panjang lebar ini itu sayyun lahirul asyim bukan berarti kalau kita berdoa harus ini tahu tidak tidak mesti juga apakah tawasul itu menjamin harus diijtai juga tidak masya ya Abu ya tapi kok sampai dibakar sampai banyak ini ya bener apa awak mohon kalau tidak lewat tulisan lewat apa ya? <tuh> memang ya harus diabadikan lewat tulisan dan barangkali belum ada tulisan yang sampai se sempurna ini yang seperti tulis Abuya setelah ya nih, mencari rujukan-rujukan kitab yang cukup Masya Allah dan ini memang kenapa Abuya harus sampai seperti ini karena memang Abuya ini kan musuh dalam kandang gitu ya artinya musuh mengenai kandang nisan kok kok jadi satu-satunya orang yang hidup dan eh, disebut baki yaitu salaf ya, salaf itu. yang dulu ini dari semenjak dulu itu ya bagaimana maka al-mukah seperti apa madabnya apa kemudian datang madab ini madab ngurak ngarik nah. eh, ngurak ngarik madab yang uang bian eh sehingga beliau luar biasa jadi mengumpulkan dalil tentang kawasul ini sepanjang, sepanjang ini wakat araf ta'anatikha dalmu'adzam wasilat inilah Allah kamu tahu bahwasanya menggunakan orang yang diakunkan sebagai wasilah ya Allah yakun ibadatan mi wasilah ini bukan ibadah kepada wasilah itu sendiri illa illa taqqada anna hurrah pun kecuali kalau dia meyakini mu'adzam itu adalah Tuhan jadi, kita katakan datang kepada wali siapapun kita tidak pernah akan mempertuhankan wasilah itu sendiri kan tidak kan tidak wakot arafta anaktihkatul ma'adhu wasilah inallaha layakum ibadatun wasilah illa idha takotainu rabbun kamakanadalikahsa'anu ubadil awsan ma'osanihime bida dong <peleng> eh eh seperti adanya demikian itu adalah keadaan para penyembah berhala bersama berhala mereka jadi tidak ada di antara kita, memangnya orang-orang yang biasa ke Wali songo kemudian menganggap Wali songo Tuhan yang tidak ada kan? Fahidah dalam Yak kata dari kafir, kalau tidak pernah meyakini demikian itu, kafir. Yani mu dalam muadzam itu sebagai Tuhan. Walau misalnya kata dari khanie An Naurapur, Fahidah dalam Yak kata dari khanie An Naurapur, kafir. Dalam muadzam wah karena mukmin yang diwajah jalapit dari wilayah Jangan ada, itu diberitakan daripada Allah untuk menjadikan wasilah. Ya ini, kalau mau dibicara masalah secara umum, kenapa Allah bilang, Ya ialladina amana taqallah wa abdahu ilaihil Wasilah itu berarti harus diartikan dengan makna yang sangat luas. Termasuk di dalamnya akhirnya kemudian berdoa menggunakan wasilah yang berawal dari Rasulullah sendiri yang membuka uh, yang membuka kuncinya ini ketika datang seorang yang buta itu tadi dan nanti berkembang kemudian uh, dengan uh, selain Nabi, dengan orang sholah dan sebagainya uh, toh nanti akhirnya kalau kembali kepada dalil ya kembali ya iyaladzina amanu ittaqullaha wabdahu ilaihil wasilah jadi fa idza wa qala ma'muran min wazajab ittikada wasilatan kana zalikal ittikadu maka ono apa dadi akan ibadatan niku ibadah lil amiri kana Allah yang memerintah subhanahu wa ta'ala nungono kesimpulan iki jadi kalau sekarang apapun namanya tawasul itu sendiri wasilah itu sendiri jadi dengan tahlil yang cukup uh, panjang dan jeli akhirnya kemudian bicara masalah siapa al-muazzam yang diagungkan sebagai wasilah ini as'aluka wa tawassalika biwaliyika bihabibika ponya ayyul muazzabin yang otomatis di sini dengan <coughs> keterangan ini kita mesti kembali kepada Wasilah itu diperintah, itu kalau wasilah itu perintah oleh Allah. sedangkan mu sendiri memang tidak pernah kita pertuhankan, ya, tidak pernah. Jadi yani, sudah itu sangat beda dengan orang kafir menyembah berhala, lain lagi. Itu jangan jangan disamakan. Nah kalau sudah demikian, tu sekarang apa? Ada hubungan dengan perintah Allah sendiri wabtahuil wasilah. Ya, jadi akhirnya kesimpulannya secara mantiki jadi karena legal itikoh ibadatan lil amri subhana. Jadi akhirnya pertawasul itu wasilah itu ya dengan dia juga merupakan satu ibadah. Jadi jadi, jadi nah, semenda kalau kita sendiri tahu bahwasanya alam al abdul yang jadi ken wasilah ini tidak pernah kita pertuhankan hanya sebagai wasilah yang dibenarkan dalam syarat berarti eh, menggunakannya sebagai wasilah adalah juga ibadah kembali kepada siapa? pada Allah sendirilah yang memang perintah yaitu dengan perintahnya ya yaladina udhaqullah wabdahu ilayhil wasilah <tuh> ini ngaji aku ngerang no, ini paham tak paham orang ngerti no? paham insyaAllah ya? insyaAllah paham tak paham lah apa aku ngaji no? nah, jadi jadi <tuh> uh, jadi mudah-mudahan paham semua. Jadi memang ini kitab bahasan ini memang bahasan eh, yang yang harus eh, eh, ditangkap dengan kecepatan, dengan kepahaman dan ini. Jadi ini bahasan ulama, ulama besar. Jadi eh, bahasan ulama besar, jadi bahasnya memang ya. Eh, nah, segeri si pok ini kapan sih? sing ngaceur apa paham misan ya sing ngajid tambah buduk induk kan dai mutu-mutan paham semua qallahu subhanahu wa ta'ala